يا كريم يا الله يا رحيم إلا الله سبحان الله حق الله بسنين شو اسلام داي. يا الله يا الله بسنين شو اسلام دير senzani noć tek vir da je golcu noć jer pozije od boga da sančuva svakoga ya allah, ya allah Čorice lam daj, Bosna miris ali ja i šeđer bašan ši ja gošan. Kada imam malu ruždu, nakon par minuta i ne duže vrema ostim da mi izlazi mokraća ili je samo ostim mokro na unutrašnjem vešu. Šta radim ili gubim amdest kako da se riješim toga i naposledu mogu mijenjiti veš. Čovjek kada obavi potrebu fiziološku, dešava se često da izlazi iz njegovog tijela nešto. Desi se da izlazi, znači, ili osjeti da izlazi. Zato je čovjeku pohovalno da popršće ponutrašnjem vešu rukom, znači da uzme vlažnu ruku i da popršće po vešu prije nego što ga obluče. I na takav način će riješći se ovaj 36 znači i da popršće sad da treba puno prskata je zima je hladno da mu to šteti i tako dalje. Ali znači da popršće u tom slučaju znači neće osjetiti ono što osjetiti i neće sad znači kada je veš tako samo poprška neće stati i neće kazati ovo je davdeo, ovo je davdeo došao. Eto znači i često čovjek može čovjeku da čovjeku da, da da osjeti da izlazi kada otrči i idem ja tamo provjerim nema ništa sve čisto. I to znači da sve se koje često čovjek... može se desiti da izlazi nešto, a ne mora i komedja što izlazi, dužan je sačekati malo. Znači, nakon obovljene ružde, ako mu nakon toga se pojavljiva, neka malo sačka na mjestu gdje dok ne izlije i zadnja ona kap, koja se znači zna pojaviti, na mešu koja se vidi. I u tome je hadis, u tome je s mislim badan hadis kod i domađe koji je dajiv. A, I znači, dužan je da sačka i da... I da, da. Ako pored toga, izlazi i ne može to nikako spriješiti. I ubjeđen da je to mokraća, jer čovjek može kada se opere nakon opamene male ideološke potrebe, vidi na veš što je mokro, a ne zna šta je. Šta je to osnovo, da je mokraća ili voda? Šta je osnovo? Voda. Vas pitam. Voda. Voda. Neće biti mokraća. Neće biti mokraća. Osnovo je da je voda, tako je baš. Osnovo je voda iti da vid da vid znao da mokrača mora što znači imati nesumnjivo da znaš da je nešto izišlo da imaš neki argument boja ogovna ono, da dokažeš da je to šta pokrećemo protivno čovjek sebe u valtu problema da će ovaj da će provesti više vremena po mokrim šorovima nego što će na radnom mjestu dobro je to su problemi to zglavi pa čovjek kad upadne samo da ma ma traži zaštitu da zaštiti toga a kad upadne u te probleme Pa znate li da je čovjek koji ima vesvese, teže mu je, lakše mu je predijeti brdo, s jednog mjesta prekopati ga i predijeti na drugo mjesto, nego mu se riješi stresa. Gotovo. To je nama smiješno. A ti taj, taj čovjek, on ne se plakao, da li da se objesi, se ubije, sazbrz grada da skočeo, ne zna što da radi od sebe. Jer je to delaj koji ga čovjeka snađe, ne može ga se riješiti bez tomu. A ovo su vrata, ova vrata, ovo je put ka tome. Tako da čovjeku... Danas sam spominjalo čovjeka koji iskupa tušira šest sati. To je čovjek koji istušira 6 sati. Skoro mi jedan dođe. Čovjek kaže, molim te da me sastušaš. Hajde, reka. I on kada je mi objasnio proceduru, znači, svoga čišćenja nakon potreba, ja sam htio plakati. Znači, koji sam to slušao, ja sam htio plakati što on radi od se. Kako sebe čovjek muči, I on nema šanse da se očisti bez 45 minuta nakon nužde. I jednostavno ja ne mogu sada pričati sve što on radi. To su belaji koji ima da čovjek dala ženom čovjeka iskuša samo da ovaj. ne znam kako bi mu se milio život da živi. Nikako ne znam. Tako da čovjek mora spriječiti sve te puteve koji ga vode. Jer še je da sad vam radi perfidno, polako, idi pa vidi, pa provjeri, pa ajde još E, znaš za čega, radi sigurno stoga namaza, još jedan put vidi. I, I uče, te, u, u, tako te, uče stop, po stopu dok te ne dovede, znači da stepe kada čovjek više nema ovaj, a, ništa osim da svese. Tako da, ako se čovjek ubijedi da mu izlazi i da je zaista ima SRSLD, a to je neprestavni neku dozavni izgledak mokraća, on je u propisu sahibi uzora. U protivnom, ne treba dozvolj šeiter otvortiti mu vrata. I često se šeiter otvore od vrata, bezpotrebno. Možda govoriti pitanje za emulogatore, neki previše gube vrijeme, gledajući to. Emulogatori, ako se potvrdi dođenja emulogator, nije u redu, treba ga izbjegavati. Ali kada se potvrdi sto posto, Ne tamo neko premio, kazao, nekom je pričao, neko čuo, od nekoga ne. Neko došao čovjek sa jasnim argumentom iz firme, sa dokazom da u tom i tom emulogatoru mora biti taj i taj sastojak. Kao što je bilo u kraš čokoladama, onim keksima, ono kada staviš ona hrska, svinske kosti premljene. I sada kada su stjeli certifikat, kada su skazali kako to pravi, oni kažu ne možemo certifikat jer to to je svisk. Pa kaže mi ne možemo, kaže, dobiti to nikako to da, da, da hrska, ono lijepo, osim kaže, to je to. Pa su pokušali nešto preko riba, pa lijepo, desno nisu uspjeli, pa spano. Znači, ovaj... Ako ima nešto potvrđeno da je haram, treba ga ostaviti. Gotovo, taj, taj emulgator, e, taj, taj broj, zabranjen, potvrđeno. No, međutim, da samo budu zabrane ovako, i nagađanja, i onda da ljudi idu, pa ne mogu jesti kisele papke, pa ne mogu jesti pa mogu hljebi jesti, pa ne, mogu, pa ne, mogu, pa ne ništa jesti. A svaki dan se demljaju. To je samo težavanje vjere. To je samo otežavanje vjerenja. To je, je zabranjeno. To je pretjerivanje u vjeri. To je ono što je rekao poslanik svao sveme, Helekel mutanetiun, i ponovio to tri puta. U propašteni su oni koji pretjerivaju cijepidlače. Bez dokaza, jest. Zašto kada su pitanja za žene, braća nesušaju odgovore kao da ih se ne tiče, pa onda ne znaju da je zabranjen odnos dok je žena u hajzu. Braća, pitanja vezana za sestre ili za braću, to je sve vezano za nas. Ne smije da nas žena zna propisa džihada, a nikad možda džihad neće goditi. Ne smeta žena da zna propise za kajata, a nikada para za zikajata, nema svoje. Ne smeta, ne smeta, a ne smeta muškarcu, ne da mu ne smeta, nego mora znati propise vezane za ženu. Pa ti ukući svojoj žena kaže, ja sam našla u stanju, ne znam da li da klanjam ili da ne zbog, je li to, poremećaja, ciklusa i tako dalje. Da ti kažeš, Bogom, žena, ne znam, eto, snalazi se. Pa kako li se ona Mora zvati opet koga? Nekoga od Aja da pita, muškarca, nezgodno je da pita i nije imalo zgodno da postane takva pitanja, jel? Iako nema smetja, u tome da se upita, su žene dolazi da pite, postane neka sa osrme, ali priječe je da ti to znaš i da odvoriš svoju ženu, nego dolazi tamo nekoga da ispitiva o svojim problemima ženskih. To je s jedne Ali nije toliki je Belaj, koliki je ovo što ovdje spomenu, tom, pa ne zna da je muškarcu zapravo jednosti u ženu, a ovo je Belaj, Ko priđe ženik koja je u ciklusu, kaže poslanica od Selemet, fekad kefarab ima bima unzila Muhammed, takav je nevijednik ono što je u Mohammedu. Kako može to raditi? To je haram, teški haram i zabranjeno. Znači, teški haram i zabranjeno želi da spolno opći, muška su spolno opći sa svojom suprugom, ovo ovaj, je. Dok se nalazi u ciklusu. To se mora za Ti se propisi. Osnovne stvari se braći u vjeri moraju zati. Nema niko opravdanja, duže si te naučiš. Imaš auto, imaš telefon, danas fetvu možeš dobit za, za, za dvije krune, za jednu krunu možeš dobiti fetvu. Nikad fetve ti nije bile, nisu. Zoveš i pitaš šta je propis, kakav je propis, takav, ili postavljaš e ili slušaš, postavljaš pitanje ako preko paltalka slušaš ili... Znači, može se zobiti odgovor, niko nema opravdanja. Kako može biti opravdanje da nije znao osnovne propise? I nada čovjek, ako ne zna o svoje propise, duže da se, da se spakuje legi ljude, da se nauči. Zapiješ sve svoje stvari koje ne znaš i uči. Čitaj knjiga, ima literatura, ima, nema knjige koja je volio fika da te stvari nisu spomenuti. I ponekad mi preko osnovnih stvari prelazimo, a nismo i naučili, to je pogrešno. I onda duđeš u svoje kuće, želiš biti autoritet. Kako tvoja žena da te drži kao autoriteta, a ti nisi... A ti nisi, ovaj, naučio osnovne stvari, ne možeš ništa ponuditi ili djetem. Babo, kakav je ovo propis? Ne znam. Babo, što je ovo? Ne znam. Babo, što je ovo? Ne znam. I ne znam, ne znam, ne znam i nakon toga hoćeš biti djetem svojom Ne možeš biti autoritet Neće ti djetem izašto slušati. Ne bi se trašati autoriteta o nekomu drugim. To je pogrežno. Da li je djevoj, da li je ženi haram da se školi i da radi i može li djevojka iće u drugi grad sama radi školom. Gleda se šta, šta uči. Šta je ta škola koju ona uči? Ako je ta škola a nešto što ona može raditi bez znači šredijski PPK. Kao da bude na primjer stomatolog da ima svoju ordinaciju da prima žene da liječi. Estetika. Ali ide da je studira političke nauke. Da bude ona političarka. Da je studira ekonomiju. Ekonomista bude ona nešto. Nema toga ništa. Želje je to zabranjeno. Zabranjeno je da ide u škole koje su pomješane gdje se mješta muškarcima i završi. I kad ode radke, opet mora otići tamo negdje da je neko ponižavaju, da ponižavaju njenu vjeru. Ne. Uči sve. Što koristi muslimanima, muslimanskom društvu, nema smetni. Mi nećemo da naše žele budu nepisme. Ali ne možeš učiti nešto i nakon toga ne možeš raditi taj posao, a samo se mješaš i kad se školu, kome je koristi? Kom je koristi što studijete Znači, nema od toga, znači, nikakve koriste. Neka uče žene ono što je potrebno muslimanima, muslimanikama. I neka uče žene samo koje su, koje su, znači, ovaj... koje su stabilne u svojoj vjeri. Ne da se počne, žena nema ni namaza, možda ni nije pokrivena, neka ona ide učiti. Ide učiti su to, znači šta će biti? Koga će ona koristiti? Ni će sutra kada ona u to druždje. Nebo, znači, vjerica koja čvrsta, ide uči i uzme nauku, I nakon toga koristi muslimanima. Nema smetje da uči, neka učite poklon. To je ružda u stvari. Ružda je da uči ne možemo mi, ćemo vikat, vikati, nećemo naše žene da budu ginekolozi, nećemo žena i uvijek vodimo naše žene kod, kod nevjernika. Ili kod nevjernica ako uspijemo naći kakvu ginekolog je. Neka uči neka bude ginekolog. Ali što će ona biti tamo? Hirugm je kakav gdje mora raditi sa muškarcima, mješat se, ne može ništa koristiti, znači ovaj. I ne može ona ucijeti ni nešto i stiču tamo. Znači, sve što je, da ovdje u drugi grad, da se školuje, da je odvede neko samo i da je ostavi tu, da boravi, ako je to mjesto boraništa, da je odvede, znači u put, da bude sam da odvede tamo, da se školuje sama, nesmeta da boravi tu. Znači, žena, da se odvede odavde u Hamburg, da uči dola, i dole, da je neko dovede, da, da je ostavi tu i da ona boravi sama tu, i da se školuje i da stanuje, nesmeta. Ali, zamrajuje da putuje sam. Putovatelje sve samo. Iako, ovaj Ači ima odje opasnost. Na opasnost da je u samom ostanku žene da bojace znači da ne izgubi. A uh, akhlak. Ki da ne propusti svoje vrijednosti. Pa imamo isto pitanje dva puta zašto vraćanje slušaju. Znači, to je tolko bitno I toliko je problem da izgleda, da zaista braća ne su šovjeka se odgovi za sestri. Pa osnovne stvari ne znaju. Kakav je stavak islamo po pitanju hrane u znači da li djeca mogu jesu tog mjesa, kada se ne zna, porijekla tog mjesa? Zna se porijekla. Osnovna je ovdje na zapadu sve što od mjesa da je haram. Jer onu bi prvo ubijeli pa onda koljeno. Tako da čovjek treba potiskući o mjesto koje je halal u trgovinama za koje zna da kolju na halal način. Porijetno se zna koji se mora, znači, ubijeti. I ne radi se o... Da se obmane životinja, odnosno da se... Ne da svijesti, nego se radi o čistom ubijanju. Ja sam išao to provjeravati u Austriji i tražio sam od čovjeka da naprazno puca pred na prvom pištoljem u da vidimo sve šta radi, veterinare, pitao koliko vremena. I kada sam upitao veterinara, ubili oni životinju. Bika jednom. I ja ga pitam, je li ovaj bik mrtav? Kaže, nije. Kad ga prekuljem, onda ga mi računamo mrtav. Usto kad ti računam, što mene ne zanima. Mene zanima kada bi gostio bilo se on digao. Kaže, kako bi se digao? Kaže, kad nije, kad je mozak, sad rastar. Kako se vidi, kad je o 12 cm šipka, kao prst, ušlo u mozak. I bik dođe preko, ima metar i 20 znači to je 1200 kg. Padne kao igračka na zemlju. I samo se zgrči, samo se zgrči i gotovo. Ni, ni, ni kolje ga, znači glavom otkidao, ne pomjera nikom. Krv ide zato što je na opačke okračeni krv ide. To je jasno. Tako da ovaj, to je ubijanje. Iko se to mora zakonski? I onda dok se on ubije, on ispada iz one, pada na zemlju. I kada pade na zemlju, tek onda ga hvata ga ona za rogu i diže ga gore. I tek nakon par minuta dolazi tamo na traku pod nož. On je gotov, to je leši. Tako da je ovdje na zapadu osnova da sve što je mesa da je haram, osim što se potvrdi da je halam. Ima kad je malo djete. Nema nikakve lošita. Poslanik sam se kaže a aiju međesedin nebete min al haram fe naru eula bihi. Koje god tijelo izraste iz vatra i o, iz harama, preče je da završi vatr. Koje god tijelo završi, izraste iz harama, uđe je nađu. Primali se abdest ako žele da ima ofarba na kosu. kosu. Pročitalo sam da se ne prima abdest ako, ako se kosa ofarba u određenim farmama. Jeste, pravo. Pravo je sestva, je ta je proštao. Ako su farbe takve da stječavaju i dolazak odlje do kose. Vate, farbe koje ono ona od kose kao onu e, želiznu četku. Samo je u koče. I, znači, sva farba dođe na kosu. I ne može, znači, ništa doći kad napotire, kao da potire preko laka. To je neispravo. Kao da lakira nokte. Lakirala nokte i uzme abnest. Ne isprava abnest. Ne vrijedi, moraš skiniti lak. Nog je nalakirala, moraš skiniti lak, pa onda uzme abnestu. Jer mora voda dobiti od tog mjesta. Isto tako kosa. Ako je došao lak na kosu i potireš, ali nije došao do čega? Do kose ništa. Jel u redu? Znači, pa ako je oparmana kinom ovom, što se koristi klasično, ona nije takva, nije takve prirode, a ako su druge vrste laka, onda ne znam, morao bi znati da li spriječava dolazak vode, pa da kažemo propis. Ali se treba čuvati, treba se paziti. kakav je propis kada se napusti propuštene namazanske, kakav je propis kada se ne napusti propušteni namazanski dane do sljedećeg namazana. Gledati zašto je propušteno? Ako je propušteno zbog toga što je žena bila dojna, neka napusti nakon toga namazana i to je dovoljnišao. I to je najsigurnje mišljenje, to je mišljenje već idemo nema da treba napustiti. Ali ako je, nije napostila zato što je onako iz gafleta s koga Onda je griješna, mora na positi, mora se iskupiti. Mora iskupiti plat. Puk toga što je namjer do to propustiti. Tako da se gleda šta je. Ne treba se iglet s, s ovim. se treba iglet. Meni je skoro jedna sestra postala email, nije postala zadnjih 70 dana. Dva i po mjeseci skoro nije postala. Ona kaže kakav je propis. Ona ima vraćnosti, nije lako uvijek gledati propis. Znači, treba, treba čovjek da pita, propustio se nešto i odmah nazoveš i pitaš. A ne čekaš vremena da prođe jedan, pa drugi, pa treći, pa se na godina, onda kaže kakav je protes. Da je žena duža zaklati kurban za sebe, ako ima i metak? Ili je dovoljno kurban muža za cijelu porodicu, obzirom da je on glava kuć. Znači, žena ima svoj metak, A muž kolje je kurban? Vredi li kurba, kurban muža za nju i njenu djecu? Vredi. Čovjek ima porodicu. Čovjek ima četiri žene. I sa svakom ima po troje djece. I kolje je jedan kurban? Svima vredi. Svima vredi. To je sve jedna šta? Vredi. Ne mora ona klati kurban da ona na svoji metak. Zato kaže imam šeukjani kada bi bilo stotinu članova poronce svima vredi jedan kurban. Što je jedna porodica? Svima vredi šta? Jedan? Kurban. I ne mora kvati, ovaj i to je poznato kada islamskih učenjaka, i hadis kaže poslanika sa osreme, na svakoj porodici je jedan kurban. Da zakolju. Znači, da zakolju je jedan kurban. Jesu. Hvala je dozvoljen svijski želatin. u jednom sapvu je pisao da prilikom obrade on gubi svoje svojstvo i da postoje dozvoljeni. Jeste, to je znači, jedno od mišljenja, uđutim... Problem je ovdje što ne znam kako Svinsko može preći u nešto drugo. To nikako nije jasno. Znači, me nije jasno, ja se ne ismijavam, znači, propis je onga je to rekao, ko je kazao, ne znam koji je to pisao, niti me zanima. Ali... Propis je kako može Svinsko preći u nešto drugo. Alkohol može preći u nešto drugo. Jer takav je proces, znači da pređe i nakon doga se ispita nema nikako al. Ali kako si isko može prići u nešto drugo? To mi je sumnjen. I druga stvar, želatim taj uh, životinski, koji nije zakladno ime Allaha, te životinje, jel dozvodim? Nije Allaha, pa dobro svi mi, a kako nju moraš ovaj? Ne znam. Bojim se, da, bojim se da, je ovo, da je ovo malo problematično. Bojim se da je malo problematično zapustoji onaj, da je to enijemista obreda i na kraju da se to više ova, izgubi svoje svojstvo, što tam je. Mene zanima kako je, za... je zaklad kako je došlo do nje. Ne znam to, ali ono kako objašnjam onaj, da je želatin da je to, znači, prolazi kroz te procedure, na kraju gubitu svoju totalnu, onaj, to, masliki, vidim, to. Oh, prea... ne, ne musu, a... je onako radi masni kiselina to koje se preabili, na reakciju, ja ovako povavim. Poslušaj mene nešto. Mand se izgođati. Da li je upitan namaz ako se činio u toku radnog vremena sakriveno jer šer direktor ne dozvoljava? Nije. Nije upitan namaz ispravljeno. Nije uvijek da bude namaz ispravljeno da šer dozvoli. To je alaz za uđavu. I ti sakri negdje u, u podrum se makni, tanjaju u sobici paris, da on ne zna tiho upruč se bezan, nikve smetje nema on ne mora znati. I čak kad je to bilo, znači, ovaj za vrijeme radnog vremena, ne uzmeš pet minuta i ga otvojiš, nema smetje. Nema smetje, namaz je ispravan. Namaz je ispravan. Ima hadis koji kaže da je poslanik sa osamem pio stojeći i imaju je hadis koji kaže da je poslanik pio s... Ima hadis koji kaže da je poslanik slav pio stojeći. Ima hadis, ima hadis koji kaže da je poslanik slav pio stojeći. Treba sjedeći onda. Kako to staviti? Znači ima hadis koji kaže da bio pio stojeći, a drugi hadis kaže da je pio sjedeći. Pa u čemu je problem? Pio ovako i pio ovako. Dozvredeno sve. Dobar, nije baš tako. Imate hadis od poslanika slavsarme da kaže hadis žabirana i ima radi se u džavbi rakutmustima da se kaže za džaban, el-Nebi sallallahu alayhi wa sallam an shud bi qa'iman za poslanik je sam sam osudio da je zabranio da se pije ustojic imate predaju ne mogu da poslanik sam sam kaže men shribe minkum qa'iman men nesi be shribe qa'iman feli staqi Ko zaboravi pa bude pio, stojeći neka povrati. Šta kaže? Ko zaboravi pa pije, kako? Stojeći neka povrati. Zaboravio si pa treba šta? Povratiti. A šta misliš odakad namjerno? Je li redi? To je zabrana. Imamo drugu skupinu hadisa kod Ebu Davuda, ena nebija sa osam kane ješenu, minšinin muallak, da je pio iz obješene vješine. A nije mogao sjesti. To je visilo ovako. Ima znači crjevo iz koje se otvori, popije se i zatvori se. To je... Imamo znači dvije vrste oprišnih hadisa. Kako ih pomijeriti? Neki su kazali dozvoljeno je općenito. Neki kažu zabredeno je općenito. Neki kažu mekruje. ima različite mišljenja. Allah najbolje zna da je ispravno mišljenje. Da je ispravno mišljenje. Da čovjek treba biti sjedeći. Osim ako postoji razlog da pije stojeći. Uđeš džamiju, ima na primjer one one česme što hlade, vodu i na stanici i pritisneš je ona šprica, piješ, je u redu, kao ona hadžu koji je bio, ko je vidio. I ti nemaš sjest, nemaš čaše. ne smeta. Ili na hadžu se našao bužva zemzego, ko tebe nemaš gdje chušati, bojiš se neko nađe na ne... pi stojeći smeta. Kad imaš potrebu pi štoević, a kada nemaš potrebu, baš se pi sedneći, na takav način smo uskladili dvije vrste. To bi bilo Allah ne greš da Nači nije ni jedna krajnost da se kaže haram zabranjeno, niti druga odozvoljeno, nije problem, nego znači da čovjek pije sjedeći, to je prirodnije, znači i sa prekidima, to je sunet poslanika, salobahu, nefsadnije. Pa je to preče i bolje i na takvom način smo povjerili dvije skupine radice. A ima posebna propisa zemlja voda, to je nekao nekao nekao nekao, kaže zemzem zem, voda poseban je propisa, se pije, ne isti je propis, jer zemlja nije druga voda. Ima hadijsko tahavije, da je poslanik za 8, da je čovjek pio stojeći, pa mu rekao, kaže, gdje da mačka pije s tobom vodu? Kaže, ne pijel vahu poslanča. Kaže, kejtevo kad šerive make še je pan? Kaže, kako? Kaže, s tobom je pio šeitan. Zato što je pio kako? Stojeći. Pa je čovjeku preče, znači da sjedne i da se odmori da popije noštenje. Toga. Jel dozvajmo mi planeti noć, noći namazi, doha namazi, ili koji drugi dobrovoljno? Dobro je namaz u džemata, se dogovorimo, da to uradimo u posebno vrijeme. Čuo sam da je to rad, ali bi da znam od tebe, ali od tebe u slobodnu. Nije bidat da mi kažemo, hajmo večera sustati su u dva saata i da planjamo noćinama zajednički. Ili su otrovi da duha planjamo u džematu, neći smijetiti šao tako. Ili ste na fili mogu gledati u džematu? to nije sporno. Ali je sporno da dogovorimo, idemo svako večer da se mi dogovorimo i da u određeno vrijeme se sastajemo i da planjamo svaki dan dohana mazo određeni problem i da to uzmemo i ostani sud. I da to što je stalo praktikujemo. Dači jedanputel se deset godina posle namaza tiskanje namaz i posla namaza neke šuke poče što je to lagocuže. Jesme. Ali da se posle svakog namaza ima dova koja je ove namaska dova toga ne možemo. Namaska dova ne postojiš Šarjet je tu proširiti mej zikr posle namaza i nema nije namaske dove niti To se gdje spobio fikskim njigama. Nigdje nema na vaske dobi. A onda čovjek jedan put posle Ramazza digne ruke i dodovi. Nesmete. Nije bidat. Ali to uvede samo kao praksu, onda je šta? Onda prelazi i dobija svojstvo. Bida. Allah, Allah. A znaš što neka vraća muslimane nakon sofre, nakon što jedu e, posle jela ne dižu ruke da dovenju. Jer to je ispravno ne dižati ruke. Znači pitanje je da li posti jela ima doba. Ima postaj jela doba. I pogrešno je da se postaj jela nezgoveri doba. Alhamdulillahi ladhi apana, wasaqana, wajanam na ila muslimin ilan evo min gheri hawlin mina, wala kuva. A razaqanihi, alhamdulillahi ladhi a'tamana hada, a razaqanihi min gheri hawlin mina, wala kuva. Dobe imaju razište koje suče postaj jela. Ali nisu dobe jemaatske, da jedan digne ruku dobi, a drugi nicu amin. Nije. Niti čovjek diže ruke da kaže, alhamdulillahi, ne. Kažeš kada završeš jelo, oprišeš, popiješ vodu, hamdoli vajvajda, tamara, lada, oseka, nije, mi veli, haurom, nema koga, ili dova koja se uči. I nakon toga je završeno dova. Nema, znači, zajedničke dove koja se uči prilikom posle jela. Pa znači, svako prouči dovu za sen. Jeste. Ovdje se kaže, ko što smo odaljeni od Halmštata, oko jedan saha potovanja, malome. Da li je, pokuđeno to što smo planjali sunnet ili se to smatra nafilom. Mi znamo za ovak što se na putu, ali smo mislili pošto nije razdanima velika da nije loše planjati sunnet. Razdanina je dovoljna da ste putnici i nemate potrebe planjati sunneta. Poslanica, ali nije na putu planjati sunneta. I nema veze što se vozili te jedan sahat. Jedan sahat sa li ono, možete prijeći možda do hiljadu kilometara. Pa nije bitno koliko se vozite, bitna je razdanjena i nije bitno čime se vozite. Tako da ne treba klanjati sudnete. Sudnete ne treba planjati. nego treba samo fariz, i to skraćeno. Ako nisam klanja sam, iduđu malo tu putnicu, protivom se i zanimavno onda se klanja puni namaz I neće se kraniti ovaj namaz i Drugo pitanje, moj muž kada učini neki grijeh, ima običaj reći da sam da je to moja krivica. Ja ga nisam poslušala u načinu i to ga je oslobodilo tako da on griješi. Pristelj da je to znak slabosti i ja mu kažem, ali on naporno, ali on uporno svoje govori, a meni to teško pada što misli za tobe. Znači muž pogriši i kaže ti iskriva. Čovjek naprije nekakvom belaju ukćeo, jedna je komšina vrata pokusaka, a kada je ti skript za moje belaje <laughs> Ti skript, prvenstveno sam sebi. Senat je govorio, ja sam znao, kaže, ja sam znao, ili stavljeno kaže učinaci iz znali smo a naše grijehe, neposlušnosti žene i jahalice. Neće ja da sluša i neće žena da sluša. Ali šta kaže, znali smo Naš. čije grije? Naš. Naše grije. Pa mi smo to prepakovali, imamo novo pakovanje, novo izdanje, <laughs> ovaj, nova verzija, a ona glasi, ti iskriva i da tebe nije srboga će bila. To je naša verzija. Kad dođe oni nakon nas, još nakon 20 godina, Allah zna kako će njima vezet gledati. Uglavnom, mi imamo ovo što imamo. To je pogrešno. Ti si krivi za ono što činiš. Svaki grije koji učiniš, ti iskri. I neće tvoja žena biti odgovorna za tvoje grije koje činiš. Niti ti za njene, osim ako ste mogli jedno drugo spječiti i ukazati da niste. Tako da ne treba se praviti sa nisakim drugim. Ne treba čovjek kastiti što se rešava u to s mojim Ono što se rešava u Stamano to s mojim on stešao ku i poroci to svoj bes i onda sebe mene popravde. No, međutim kada ti kada ti moptu šutneš drugom, onda ti sebe smatraš slobodnim. Ona igra što nema lopte na igrolištanu što stoi gledalo, tako? Jer on ničije nije zabavio. Jer s drugom loptu prema, tako je ovo. Želiš se privac je vriji odgovornost što djeca nisu odgojena, što ovo nije oned, što oni oned i sebe se oslobodio od čega? obaveza. To nije oslobođenje od To je pokošaj da pobegneš od stvarnosti. Ne, ne ti si dužan da sebe popraviš. I žena te ni naterbala me dvije Tako da ove ovaj riječi ne treba nikakoli ni komentarizati, ono su pogrešno, bezivno sumnje, tako ne treba govoriti. Što mislite o osobi koja svjesno griješi, a nada sa Allahom, oprostu i stalno, govori Allah je milosti? Tačno, Allah milosti. A ne možeš ti svjesno griješiti nikad Allah je milosti, to je neistrano. Uzvišenje Allah je milosti je sumnje, ali ti moraš nastojati da ne griješiš. Allah je milosti, ono je ko vjeruj i ko dobra djela čini, ko da tome ustraje. A ti griješiš i ričeš Allah je A šta ako ti Allah ne oprsti? Može biti Allah ne oprsti. Može biti. Može biti Allah može bit Allah ne oprsti. A ti ne znaš da ćeš preseliti sa ovoga svijeta kao muslima. Kod to može garantovati? Ko ti garantuje da ćeš otići i da ćeš preseliti kao muslima? I da ćeš na kraju života moći kazati La ilaha ilaha ilaha muhammedu rasulom. I da se pokaješ u zadnjih momentima za svoje grije jedan je brat pričao kaže da mu je babo tako došao na na smrt do gosteru i ono treba da presijem i on mu piče la ilaha illallah babo reče la ilaha je kaže babo sve pričao la ilaha on izgovara pa i put pa dva put nikako pa onda dao da se on ustijestio pa znači nije preselio do tome momentu, pa ga pita sin kaže babo pa što nisi govorio la ilaha mak te govorim a kaže sin ne mogu ja sve mogu izgovor to sam mogu pišt a to ne mogu nikako pre fizička prevala te ne ide Ljudi misle kada dođem na smrtu u postelju i dok mi dođe hođa iznad glave i dok me pogleda i ja ću na ilah i uđeniti. Nema toga ništa. Nemoj mi znači tako biti stvar. Jer tad na smrtnim mukama ta čovjek može govoriti pogredno Allah. Može, može psoletna ne može Allah. Može svašta raditi. Jer da da uznišanje Allah svakome te ufika i, i moći i snage da izgovorite te riječi koje ga spasavati. Pa znači, E, znaš, od ćeš imati priliku da se pokaješ za grijehe koje činiš. Griješi malah i milostiv, griješi malah i milostiv i poginem. Nisam se pokajao. I dođem pred Allah i mi ne opustiš. Šta će onda? Je li ti lakše ovako? Naučiti, dobro, dobro naučiti, pripremiti se za ispito, otići, položiti, ili ti je lakše je i govoriti, mojno je profesor, dobro, imam nekakve veze sa njim, pokušat to nekako urijediti. Možda bude tu nešto. Šala da će to s Sto dođi na svoje, sto sve nadođi. I od dan ne upali veza i ti parneš. Šta je bolje? Budi i na ga sigurno, pripremi se, ne poredimo Allah a Azrađa misačin. No međutim, pripremi se za sudnji dan i dođi bez grijeha i dođi sa dobrim djelama i vičeš da Allaha je prosti. To ti je bolje nego da griješiš i da vičeš Allaha i da, ja, Allaha Azrađa mi može prostiti grijehe. No međutim, ko ti garantuje da će joj je prostiti? Jer ko griješi i dođe pred Allaha za ovakim gdje svajan nije se pokajao, On je pod Allahovim tijenjem. Ako hoće, oprostit će mu, ako želi, kaznut će ga. Kako hoće. A hajdi ti znaje šta će biti s tomi. Ne imaš, kakvu garanciju imaš? Allah je milosti, to a to, ajeta je puno u Kur'anu. Ali puno ajeta u Kur'anu danaže sto pokažnjava. I za sitnije grije da je žena ušla u džahennom što je mačku ubila. I da ne, za, za, za najsitnije grije možete otići u džahennom. I da je jedna sitnija mali govore kako bilježi Buharija, mi smo činili grijehe, koji su, kaže, u vašim očima ko plaka, a mi smo i kaže, u kaže, da si bilo malik. Vi činite grijehe, kaže tabijinima, vi činite grijehe, koji su u vašim očima tanje a mi smo te grijehe u vreme poslanika smatrali velike. Znači, smatrali su mali grijeh nečim velikim. Znači, ovih ne treba znači da se osvani ovaj, Allahu minost, nego treba da bude ta Allahov minost, a za uđelu, I osvora sa njegovu milost da da bude popraćen do drugim dijelima izbjegavanja harama. Pa ako čovjek pored svega toga upade u haram, nekad kaže Allahu dragi, oprosti mi, ti si milostiv Inša Allah Tištveni, u sati pešnji Allahu oprosti mi, i ti si milostiv Tištveni, oprosti mi. Dosti, tišmeni, jo, Jel u redu? Ali da čovjek svjesno budeši, pa to onda ispadne ono ovaj... Nije zaporednik, ali pod kršćan. Kaže odih od papa. Ja kršćan ja sam tako razgovarao, pričao, pa kaže: "Joj, ja od papa ispovijedi mi sa što imam, kaže njemu, kako sam godavale filmove nemoralne." I kaže: "Ja mi kaže: "Dobro, dobro." Kaže: "Ne boj vis. Kusstamo vis." kaže: "Ja sa rata," kaže i odma prstono, kako se citiram video. Kaže: "Opredgavamo pet vremena koliko vremena koliko treba, već koliko se ko se plaća, koliko se plaća, to kot je el. Ja. Tolko etvredi ona i toko imaš bonus." I odem kaže opet, pora, opet kažem, opet kažem, opet kažem, opet kažem, ja opet kažem, više. Okay. Čovjek se mora čuvit prečo griha. Pazite se, griha, maksimalno. Da ne upadne ni u jedan grije, ni najsitniji. I onda nakon toga kad mu se desi grije, digne ruti i traže oprosta. A da se igra s okim da čini grije i traže oprosta, ovaj, to je, bojati se za takvog čovjeka šta će pitan. Koji bi rekli ti vam našoj sadakli za džavamiju? Dalje tako dalje koji bi rekli mnogo daži, imaš nagradu sredake. Svaki uložen dinar Allah ga, mnogo stručuje, imaš veliko nagradu. Općenito ono što se daje za, sedak, za džamiju. Osnovnih slavska kaže ko izgradi džamiju, koliko čakljino gnjezdo, ja ću mu srgrati kuću u džemretu. Jer iz beži, imam, e, e, imam amen. Ko čakljino gnjezdo, znači malo si nešto napravio, srgradio džamiju, samo imaš ti kuću u džembrutu. A ne, braćo moja, što god date na lahom putu, nemojte se bojati. To ćete dobiti i mnogo više nego što mislite da ćete dobiti. Tako da, je nagrada velika. Malo prije je bilo pitanje o izdobočinjstva roditelja, koji ste namjeli rješavanja na Hadžu kada je, je govorio šantar. su dali da mi je... Zali da nam je tu bila kćerka sa majkom i djecom da, da izbavimo? Isto ako će dati vode kćerke, kome je prvo majice i djetetu? Vode kćerka majice i djece, subhano. Pa naravno majice. Naravno majice, je jedna. I zato. Sina je zvrčer. nema razlike. Majka je prečala djeta sa svakom pogledu. Majka je prečala djeteta. Šta naradim sa suđem koji je okrnut. Da li da je za onog gdje sti iz njega? Ako je iznutra, treba ga mijenjati. I u predaje neke koji povore o tome. Ne znam tačke rostojnosti i predaje sad. Da li istina da se džini sakupljaju to okrto suđe? Ne znam. Ne znam tome da ima predaje, da se džini sakupljaju. Meni poznato. Ako ženi prestane, nije pa sve se do 15 dana, pa se okupa i postaje nekoliko dana, pojavi se opet krv. Kako će to računati? Da li će planjati? Znači, opet će prestati. Znači, prestat će opet planjati jer to je sve ulazi u nifas. I prestaje nifasa dan ili dva ne znači stajan i krvare. ima veze je ta krv postaje kupanjem, došla od toku 40 dana, poslije povrdu vremenu nakonđu? Ima svakako. Jer nakon 40 dana što dođe računati isti hazom. A dok 40 dana po većini ulemesa računa da je to nifas. Da li dozgoden imate odnos poslije kupanja od nifasa, a prije prvog preglada kod doktora koji bude u prilike 8 sedmica nakon prvogoda? Nema to veze s pregladom kod doktora. Nakon prestavka nifasa znači dozgodeno je ovaj ono što je bilo zabranjeno prije toga a to nema neke veze sa pregladom kod enokologa osim ako postoje određene komplikacije ili probleme, pa onda bolje da se znači, uvjeri ili da čovjek bude siguran znači ono što je bilo. Mi ovdje u Švedskoj čekao ljetijaciju do 15-12. I te su mi djeca koja su preko 10 godina, a koja idu uvjetro u školu pa će po joku 4 l ne saba gustak i dali taj da, taj deca moraju da čekaju jaciju i da ostalo na saba. Gde ma neka olakšica da se pravi action jacila. A saba da neko ne. Ovo drugo nema nikako znači saba nekako ne to ne može. Sve pa deca pitana da paniče da se udare, posle će se truditi. Ako bilo olakš što interesuje da koji godne se one mogu koristiti. Najbolje učiti djecu, znači da klanijem njihov vrijeme, to je problem, znači i podrebe u kojem mi živimo, to podrebe ostaje i nakon toga, i nakon škole, i osnovna škola, i srednja škola, i fakultet, i rada, radno mjesto, toga vi se problema možda ne možete riješiti, znači taj problem ovdje treba uzeti kao svaku dnevnicu, buduće ste izabrali ovaj ekstremni sjeder ovdje, Osnijeli, znači prisilio, to ste tako sami birali, gdje ćete onda morate uze to kao stvarnost sa kojom živite, da je jacija kasnije, da je jacija kasnije. Djeca koja su manja i ne mogu to podnijeti, možda ne bi smetjen znači da panjaju, da, da se pojakšaju jacija, jer onako nisu duže, znači šarietski tako tanji. I znači griješa postavljena, međutim djeca pa su veća i koja idu prema punu nestu, neka klenju namazu u njegovo vrijeme. Jer bojimo se za djete da djete ne svati da sve tako treba rati pa ću uvijek Kada god dođe, muka spojići. Žena koja ode bez mahrima na hajđ, da li je hajđ primio njest? Hajđu joj primio, ako boda sam ono učin na grije, što je što bez mahrima. Slušao sam nadavno je jedno vaše predavanje gdje govorite o greškama koje žene rade. A pa navodi da je greška da žene čekaju jedan dan gdje vide da nemaju krvi i onda se kupaju. Koliko onda treba da čekaju? Na primjer žena ima krvarenje 2 dana, menstruaciju ciklus ima 2 dana i nakon toga nema alja da ništa okupa ciklanja. Taj dan kada je prestalo krvarenje ne znači da je prestao ciklus. Jer ciklus ne mora znači da će mora kontinuitet od krvi da teče, može stati, može prestati tako da ne. Žena znači ima svoj adat koliko ima. 6 dana čeka I nakon toga, znači se 5. dan, 6. dan onda se okupa i, znači, i tanja. Oveđutim, prestanak samom toku ciklusa, treći dan da malo stane i nema, odmah da, da se kupa, nikada je to nije tako stavljeno, znači ima ovdje duži, to ne znači znači prijeti ciklus. Pa je u ovoj situaciji bolje da djete ostane gdje su. U Švedskoj, kada okupi nešto na kredit i umreš, ispriše se taj dug. „ Men interesuje da se u tom slučaju to bliše kod Allaha ili se ipak mora vratiti. Znači, lijepo je pred Ako država kaže, ko uzne kredit i preseli, umre. A nije namjer dobro. Pre, pre, pre. ko namjerno umre da je da pokušava da vara. Ko uzme kredit i preseli, država kaže, ni to podmirujemo. Nema niko ništa sa njim. I čovjek uzme kredit i preseli, i država podmiri. Inšalvo, tjela da je čisto. Jer niko nije ovdje nikoga priselio. Ti kažeš svoj komuši i komušija, zajimaj od koga hoćiš. Kada preseliš, ja sve podmirujem. Komšija je tako jeste tako. Znači sve tvoje dugove ja ću bitne skinuti. I komšija preseli on nemagovor nas nikako da malo sve stilzo sve što ona. Je tako? tako da je tako. jeste tako? On je obećao sve tvoji dugovi i sve belaje što imaš meni na vrat i ja sam odgovoran za njega. Znači a niko ne ovdje nema znači mogu da čovjek uzme, ovaj niti Pa da nakon toga, nakon dva dana da preseli, nije to da povrljen izdržavi. Neće nikdo dati svoj život, je li, da, bi, da bi se sačuvao. O, da. Iako imaju takvi, pa ljudi koji su ovaj, trebaju, trebaju da plate, čovjek je trebao da plati 3000 maraka operacije sebi, a ima milijon maraka na balenci. I nije htio i umrao. Kazao mi, znači, umrećeš ne platiš, kaže. Nije preselio je da nije htio platiti jer ste bilo dati 3.000. Pa ako, ima znači komuna kaže, nije to s osimu, vi se ništa mislirajte. i nije isto prisutio na to i čovjek nije to radio s ciljem da bi digao kredit. Osti da je kaj života pa dimene kakav kredit pa da... Nego bi digao kredit iz potreba, ali on se kaže fino, kredit ispod beskamatni. Jer smo danas absolvidali kamatu, jesmo? Jer rekli smo šta je kamata i zabranili. Imam u našoj džami nekada kanja samo sa jednim džamatijom i kaže njemu da stoji u safu iza njega. A sam imam stoji, šta reći na ovom? Reći ina alillahi wa ina alihira džumu. Mi smo lahu i obav se vrećali. Džehd je ne najveći nekreturisa. Džehd. Ovo nikod u ljemeni je kazao gdje je jedan iza imao. Poslanik sa od srednjem njega praksa si nabasom. I dok ima sabi, ma da su pani se njegove djese stari jasno pokazuje. Ovaj bater bez mnogo sumnji. Ne može stajati čovjek sam ku sam i zad. Imamo, imam samo. Tatoj dužnost dače nama da da što da gradimo visokjem unare i da ulažemo oko 50.000 maraka unare i da pravimo okolo ograde koje koštaju 100.000 maraka i ulažemo pare u, u beton, obavezano da pošaljemo čovjeka na fakultet da se nauči djeli. I da se vrati, da znati, kazati šta je vjera. A ne da ko govori po, po svojim vidjenjima i svojim štihadima i prohtjevima i kako on smatra da je. I onda tako dovede ljude, kaže, i za mene stanju i Drugi kaže, ja kad panjam, kažem Allahu akbar i nije to mi izbacim toga i toga i toga. Vehabije sve sa nije to mi izbacim iz safova, i panjam samo niko iz drugih koji mene ugovaraju. Kao vas. Ovo kažemo ponekad da se hoće Omaro vjolahno vrati se svojim štapom. Omer bi dobro koristio. Obavezani mama da bude obrazovan, da poznaje svoju vjeru, da zna liječke ljudske probleme, a ne da mu kaneš stani i zamre u srtu. To je greška. To je, je, je, je baltino. Znači ovo nije pitanje koga možeš kazati, pa ima li karta u mese? Nema meze, nikakvoga. Ima da stane s tvoje zesne strane i završano. Dvojica kada su... Ima mišljenja da idu iza, a ima mišljenja jedna s desne, jedna s njeve strane. I to mišljenje zastupaju, jer bi u mesto ovdje i Alkamer i Lesonj, učenici njegovi, da ide je s desne, jedna s njeve strane. Ali ispravljeno da idu iza tebe. Promjećutim no, tu ima ne kakve šta, fleksibilnosti zato što se je razišla, u nelao da s'hala po tome pitanju, pa programo kroz sve. Zdes da isto dvojice da bodvica ide je tako doшло ovad ispa za Mika sa Osrme, da su dvojica dođe do 20, a oni drugi baš od Osrme, pa je ono bodvica ugodno unazad da stane u sap, a je ne može napred zato što ima preglednost se. Na međutim da kažem čovjeku čovjek sam vidi za mene u sap, ja ću konjet. Čak i kad bi znao da će neko doć, ne smiješ što reći. kad neko dođe Dotaknemo ga po ramenu, kad se vrati i pod njegovit stanu I onda tako, tako, kad doj. Molim Allah, tebali, prava da poprije naše stanje i staje naše ima. Allah, dabala, assalamu, dabala, ćemo ovaj vijek islam probudi on gospodar svih ljudi. Ja Allah! Allah Bosni našoj selam daj. Jalala, Jalala, Bosni našoj selam daj. Bosna, bedem, ali ja usvako je gazija, koji islam sačuva šenga ja allah Ya allah vosmi naš oj selam daj allah ja allah vosmi naš oj selam daj vosmi